أعونا بسم الله الرحمن الرحيم قادة فهمت منها عند حضرت العظام والسلام عودين ليسوا في القيامة ځکه خبرې یوې بیان شوې دغه سره مناسبت ده شیطان هغه د الله د حکم مقابله وکړ او زه پکې درس شو اورته نه صبر او څه به ترې بهتری نه پیدا یو اور کې ڈادا سے پاکتی او آدم علیہ السلام تو اسلام کا خطنہ پیدا دے گا دا خبر میں امشی ہوئا چہوڑ کے حطویشت ہے استرام دے اور سزیدی دیو بلت رکھتا زمکہ دا ناوی کے دیرے پیدا اور لکل آس مرلیس وزیر زمکہ کچھ لازلکہ نسوک پلی او سوک نوری میوی راو باسی نبار آردی زالیم پل اصن جنس تاو قتل پاگیوانی دوکشو چه کلا دا اللہ دا حکم مقابلہو پا دوکای او خوڑا نو سو تا اللہ نن سبت کی دعوی چه اللہ وارت سووے پاند دن منہا تکوش شا منہا دا یا نری اس دلی اچھتی مرتبینا او بادو مانا کلی دل آسمان مناسب دارت پاہمیت منہ تاوزر دلی جنت فما یکون لکا انت تکبر پیہا اسطالت پارا مناسب نری جائن دلی انت تکبر پیہا شیط دا الله پدی جنت کی یا پدی اسمان کی تکبر کی دا اللہ دا خوکم دا اسے دا اللہ پدی جنت کی اوپنے مد کی نستادت پا رکم دا دا خبر جائز دا یو خوکم کو یو پی صلاح اکلا شیط اللہ علیہ السلام تا سیدو شیط دی داگین تکبر کی دا دی داگین سان بلی إِنَّكَ مِنَسْتَوَغِنِينِ وُسَعَ تَدَى الزَّلِلُ قَلْ قُلَ استكبر دواجنا فتاو لگي اللهم دادا أصل مرض بدأت كي بيانك جدا دم الإسلام دسي دول اللهم آغا خبره دادا قلتا وجد دورنا بدأ الموخشين أصل مرض ولا اللهم بدأت كي تاکہ تکبرو جی موجود تا دا اللہ دا تکبر موجود تے اور دا تکبر غرور کا سر دی چاہتا ہے تکبر سر ہو اگر داوی داویے کے لیم نتیجے سلالت بھی دنیا کے منلہ زلیل و اخیرت کے منلہ زلیل گئی ناللہ تاویتا دا زلیلنہ اتدیز ہو استان اکار کے تکبرو اغه نه یې نو جنات نه علاوه نورو مقامات مثلا زمتا کې هغه کې پهلومره کله متکبر پیدا کېږي الله سبحانه تعالی په هغه ځای کې خو جنات یو نښه کېږي په هغه ځای کې د تکبرږي نو دی وه چې الله پر وای دې ځای ستانس باندې تافور نه مطلب دا چې دا متکبرینو ځای نه دنیا کې متکبر نه یاي. خو بیا پکې متکبرين کوزي چې ډېر ویل په تکبر او لالګي. هغه کې کوزي چې ريتا الله تعالی جنت کې الله نه برداشت نه. ما دې شي من کوا الله عليم لا درپا احول الله. چا چې انسان الله چتې. ومن تر ومن اعظم او قلنا او چاچی زن ریو کانو نو اللہ تعالیٰ اغالیٰ اندکی تا دا اللہ تعالیٰ اندکی آخرت کی مزلی لگئے و دنیا جا تکبر چا کردے شیطان او تکبر دا دیرو مرزنو دا دیرو روحانی بیمارو دا دیرو گناو نو ورا دې تکبر د لاس دې دا الله حکم یې پرې کړو به آدم علی السلام سره مقابله وکړه متکبر د لاسه برباد شو ذلیل شو طرفه راځه ذليکی متکبر دا معنی کډیر دې نه ځان ځان تکبر دې ته انسان ځان د بلنه دې شي پمال کی یا پخایس کې یا فعلم کی یا فبل سکتو کانی او کلسو بڑی لاندی او کسر افزان او چن کانی دیت اسو میلی کی دیتا ہوجی بڑی او جدی سرسر ابل لاندی او زلیل او گڑی نبیہ وقت تا کبر گئی بارحال اللہ دو فرمائن شیطانو پر شیطانو زالیم دی زلیل او بڑی شاہ اللہ دو فرمائن جو او سر تزلیل او دی لعیم سو اے اندرنی الائیو ماتم مهلک را کا من تردا سے اورل پر یہ باتون چې پاره کې به خلک تاسو مطلب دا چې ما ژوندې پیرا ماده وقت مو ماتم مهلک را کا ژوندې را تا تر هغه مش په لای په خلک د قبرو نه تاسو لشي نو دا د دوی مش نو تفسیر خازین لیکی لگی چیده زالین ده بحث ده برزخ ده زندگین ده کبر ده زندگین هرین ده ده و جیسو وی ترده میش پیلی اللہ دو پر مال انکا من المنظرین تا ده محلت پیشوینه عادت من المنظرین او بل ده کراسی الوقت المعلوم تا ده محلت والا عدمت معلومنا اولنا شپله مورات مطلب دا ده دم مطالمه تر دم شپله کورو او الله ته مهله تر دم د مورته ترونه شپله مول نو جړم منیش پہله کور دیش من دین د دیوم دی کی تر دې شپله کور ټول انسانيت په پنا شي او د الله ذات په نه په باندې د بار زهره زندگی را ده کوم شنه دې نه اشارتاً دا معلوم شوا شدارین امتبچ کرینشتات تر وقتی معلوم پوری محلت حاصل پتابان دیمان دا کبر او دا برز زندگی را بعضی علماء دا دا گلی کلی شدوان دا کافرم کر لیلی که دنیا دو ایت بایر ما دا محلت را کالاو دویت دا محلت که انکونا دا محلت پرشو نئی نوی دا کافر دوان کر او بلا یاد کرازی وما دعاو الكافرین الا پی دولال چه دعا دا کافران او بلن د کافران دا خوز زائقی په پر زائقی دو نو یگه نموراد اخیرت کی رئی اخیرت پی کده دعا گانا دیکھئی کبلی گی نا او دنیا پی کده اللہ نا کافرمی او دعاو کنو دعا اللہ کنو نو دا مسئلہ زان لے رخا دی سره تعلق نه زکر ظاہر دا الفاظو تا جو گو ندی نیکې دی وا او د کلیوار الله دو پنال 3 ان د ستاسو تقدیر کې په دا فیصله شولې انک من المنظرین ته ده شو نه یي الله تعالی په فیصله زائره کول چې ستاسو لپاره کې ګوهه کې مخکې دا فیصله شولې چې تاسو به مهلک نه لاري نو دا ما سلام په خپل ځای باندې اودل چې دواو پردو پردو دواو دو په مقابله کې دته د ځای په ځای شو ځستانه راته د څه لنه چې ته د محلت څونه اته د محلت ملاویږي د د محلیینو نه د نور ځات د محلت ملاویږي په هغه کې تم یې چې دا باندې کې دابې سره شې ودا چې ته د محلت ملاویږي نه الله وته د خپل کس له ځار وو د دې جواب مقابله چې او دا اللہ زمد دا, دا خپلی فیصلی مخالفت نکری او دا خپتا اولا گیرچی ادم علیہ السلام بو اسلام دا دنو دا دا دشمنی پیدا چنو دا اللہ تو ظالم چی پا بی ماں اگوی تنی پا سبب دا سپت اغ سپت دانی صفات په وجه تازه گمراه کړم چې څنګه بند ایغوار یې چې تازه گمراه کړم لاک ودن له سراتل مستقيم قسم دې چې زبدیت ح ما حکه نما سراتل مستقيم استا پلار نه ویل کې واستاپ دین کی دې تمناستګو وګورئ يوم دې ظالمو اللن صدر روايت نسبت الله گمراه کړم کئ او هدايت هم کئ هو چون کې بيدبي دار چې الله تبا سپاتو داغي نسب الله د خالق به شر او د خير نه ضرر نسبت کي خو ديکي زرا سوې ادم ته نسبت د روايت الله تو کې د گمراهي بيان تا عامه صفت مې قسم چې په کم سپتا زو پا گمراک اولو بالنی کسم او پا سبب در نیچی پتا گمراک مالا نو اللہ تا در گمراک اولو نثبت نو دے که سوی عدد اللہ تا نو پا کر داخلہ پی عدد خبرو خدا کار اول پا دی جنلکی دخ پل دشمنیت کارکلا او پل زورو بدنشیخ کارکلا او پل تک بریخ کارکو شه او بلدی انسانیت ته اظهار وکړه چې ګورنی غلارکه بزناست نه غلارہ بدلنه نه غنشتلې الله تعالی په ځن له لهم صراط القاستقيم زمای یقینن دې تکنم استقامت نه غلارې نه یو د دې د باندې نسبت یاته او د ریم خپل تکبر او خپل دښمنی له انسانیت سره کار راغلی سنگبت کے نمداغی بیانی ملاتا سوم ملا آتی انہم مم بیدی ایدی ہیں. بیابا دیتا رازم دمخ در طرح در دیت یو حقی کی, کی مانا در دکھوم دریوارد دکھوم در سوم ملا آتی انہم مم بیدی ایدی ہیں. رازم بدیتا دخیت در اکونو در دی و من من بين ایدیهم در مخی طرف دینا و من خلپیهم در شان طرف دینا مخه او شا وان یا ایمانیهم او دخی طرف دینا وان شمائلیهم او دسو طرف دینا نو یو مانا زمونگو محترم کلی و عبوی من الجوان بی کلی ها لن دا مانا دا دا با دا کوشش طرف نا کو مادی بکم را هر ترپنا دیو دا هر ترپنا کی رون پنی غلار اکے ددین پلار اکے بدین خطاکون نوستاز بمانا کولا من الجوان بے کل حدتول جوان بے کل صرف دا سلور نا دا سلور ذکر چو مراد ددین حر جانے کن اوگلی بمانا عبداللہ احمد عباس سرکڑے خلائیوں پر مل منبین ایدی ہیم دا خیرت پا معاملات اوکی بدی تر آزمت باغی کی بے دوکا کو چه والا باسا والا حسابا نا باس دا کبر نا پاس حیزل شتا او نا حساب شتا او کچریوی نو زمان بڑیر بیت حالت نو مشرکان با قولن دا خبر اللہ ورکو یا خیرت شتا نا او دیب نبی علیہ السلام طریق چر خیرتی نو دنیا کی منخیو او دا غسی خیرت نو زمان نو رازم بدیتا دا مخی طرفنا لینه دا خیرت پا معملاتو کی اخیرت مخی طرفی را روانده وامین خلپ بھیم او دا شاہ طرف دو دینا دنیا پروست روانده ختمی کی دنیای معملاتو کی دو دنیا دا طرفا دا شاہ دا طرفتا پاگی کی بولدو کی ورکم دا خیرت بارا وان ایمانی هم او پنیکو کی نو دیر خلق پنیکو ها دینی معملہ کی نرے وے نماز کوم پریا کی اختا کري تہجد کی پریا کی اختا کري دا کران گے وذ کوم دنابی رسالم سنت دی پاگی کے پشلو گمراہو بندے اختا کی نوان ایمانی هم دنيکو پکار کے ودی جو کوم ظاهری بندگی نو طور شکل باد گمراہ وان شماع الہم ابو غناونو باندې ابو کی بات لازم گناهون و تخیصتا کی زنا و تخیصتا کی غلاو و تخیصتا کی ڈاکا و تخیصتا کی نو دره ممانا در دلالد بیعباس دینی و در کرنگی لیردینی محملاتو که دو که کول مراد او دره ممانا داره چی در تکو کمیخپلی مانی دیاغا مرادوان مراد مخیده چاکر بازی تیم که شیطان لمخدے طرف راشد دونکو کوشش کړي انسان د الله نشکر کړي بلته یې د شادت طرفه حمله وکړي وان ایمانهم او بازه د خیده طرفو باندې انسانانو باندې راشي او بازه د تیم کې د ګسو طرفو باندې راشي بیا د سلور طرفه دی ذکر کله چې کله سلور طرفونه والی نو دو طرفونه پاتې شو او تر افاز پاتې شو اوول طرف لان نه پات شنو شیطان او سلور طرفونه ذکر په او دوه طرفونه ذکر نه کړو داول ریکم مستمینو بیا وجلی هغه و دې دا نه چې 5 رحمت دې نه ده خدای الله دښمن دې الله رحمت ته حاله کې دې نشي نه پاز طرف پیسې کې انه او لاندې طرف ذکر یې انه چدکه هو تکبر دی او متکبر انسان دلان نه ناراض کدی که تد ذلک نو لان دغان ذکر نه قومه کی ورستو او هي اوستا کسو ذکر ولا تجد اکثرهم شاکرین او ولا تجد ظالمو لا انسانان دنیا تر غلیم نه نی دګه پیسہ الله توول حق طرفه د دشمنه اعلانې وګو چې خونهه د ذلذکار نیغیلان اگی بوتا پڑی دی طرف غازم ولاتا جدو اکسر و هم شاکرین نتیجہ بیدا شد چه اکسر انسانانو کی آغا بات شکر گزارنم مواحدین بنی ستا فرمان بردان بنی ستا مطیع و تابیرار او دار شیطانیو پیسلو و او پیسلو آغا ٹین کو انسانیت گوننا شیطان تیلوی غیب امن ری و چون کده اخپل قدرت و طاقت تکت لو نو اخپل قد مطابق یہ گومانی فیصلہ ادا کړ چې اکثریت خلک بندان الله دنارې نه راوړل او د شیطان نصیارته په انشاء الله راشي ولکد صدق عليهم ابلیس الظن الله تعالی پرماینی دی انکه چې شیطان کوم غومانی فیصلہ کړ وا هغه اختیار ولکد صدق عليهم ابلیس الظن فتبعوه الا بس ټول خلک هغه په چې کم کامل مؤمنان دي هغه شیطان ورنہ ټول شیطان متبعين شو شیطان قصیش بهر حال چې الله مهلت ورکړه د خپل طرفا الله ته دا خبرې وکړې نو الله ورته فرمایله اخرج منها مظلوم مذكر اخرج کوځا منها ده به جنتنا ذری اسماننا مظلومن تمو زم متری شېستان بیان کوې شېو جن په مدپورا ردلشی لمن تبیارا دادا اللہ کے صلی یو بطاللہ و روح زلیل انسانی چیتا در انسانیت بارک متکبر و بیئی پخلط باندی بیئی آو در قبل راب دمرا نا فرمانی نو زبو زتو خوییر جن شیع اور ردلشی و شیع او در مطاللہ و فرمانی چکم تا پسی کی بس ها غمستا ملگلی دی نا اللہ و تا قسم و خورا چی قسم دے لمن تبعاکا لعالم تو آن سوک چستا اتباکی منهم ددوینم لغم لغن جہنم منکم اجمعین اللہ و فرمائے خام خواب اڑکم جہنم منکم دستا سنا اجمعین پیز چستا کم تابدار دی پر انسانانو چستا اتباکی تاقسی لگی تمتکبر دالانا فرمانے دین ثاني یت دشمني او نو بیا متا سونو جهان نن راکو و یا ادم سکن انت و زوجکل جنن څنګه له رو با سو نو الله د محمد اسلام د سلام دوي چې نه را سکله شو د جنن نه وخت شو آسمان نه وخت له شو نو اللہ دم علیہ السلامت و السلامت کوئی انت وزو دوکر جنہا اوزکن گورا اللہ اوزکن تکیوئی اوزکن انت توسین نایونوی اکیم جا مذلب تریکی مکیم شا اشارت یا خبری دولچی سراج باتتی جننت کی پاتیگی خوبیاس تادی نسلی تاگیدی اللہ و تکیدو اوزکنوئی جنم علی السلام خوز خوز تو هو اسکل سکه انت تو اصیقی و زوج کا او اسگی دی بیویستا نو ګره تا الاندي هو سکونه انځار او سکه توز دی او تا ستا بیوی نو خلد خاون په سکونت کې تابع اشاره دی خبرې سره چې کم ځای خاون پاتې کیږي نو ال تبع خاون پاتې دا شرط نه ګولو لا دا درځ نه نه چې خزا نکار کرده مثلا مثلاً خسر دیده در خواهن تاووه بس تاوو اسره دلتاو سئی نانا خسر در خواهن تابیده که سکونت کی ملکیت پا وطنه ورگی بیننگ لیکل میکل نیشت سکونت در بس چی کم ده که خواهن سکونت اختیار که بیننگ ورکول نیشت سکونت ورکول ده. او سکونت پیم بیا خسر در چا تابیده در خواهن تابیده نکار که در شبتون لگوز درست نید در طول شرطونا پاسیب بید در لازیم نبی بخاون بلانی برو کن جکم زی خاون ایسی گی انتا بار سر خزاوسی نا اللہ، اللہ عدم علیہ السلام که اوز کن انتا وزاولو خزا کرا لیتا ما تو بودای بی کرا عدم علیہ السلامی اصل کن نسو کونت که خاون اصل در جکم زی غینو انتا بی خزای اوز کن انتا وزاولو تو ایسی گا اوز تا بی بیدی ایسی گی الجنت اپ وَقُلَا مِنْ حَيْتُوَ نُو پس تاکو دوالا خوراق کواه من حیثو دعاق زیانه شیطمان چتاسو دوالا والا نویو خدا و جیتان دراقوه و نوستو عدم علیه سلام تعلقه سکونت ورده او سکونت ای کم زیگرار جنت کینه او دین نیمان تلاح و تو اجازت ورده چو خوراق زی کم زیانه قوهی که دی جنت کینه فراحه راذن بل ده کې ګورمبه سياره کې ترسره ده فراحه غورا کوي خو یو خبره وته وکړه ولا تذكر بها ذل ذرات فتكون من الظالمين تاسو دوال باندې نه لیدئ هغه ذل ذرات دین نو عائشه لري علماولګلي دین نو عائشه لري معنا دین نو وین اوسدا تو کوئی غنم هو تو چاټه کې بنسلې کې لپاره چاټه کې بنسلې کې لپاره الله عالم دې صحیح چې غنم دا راویا بلوا یونو او تعالی او کله حواله ته اشاره وکړ به په دې په اشاره له بلته هغه شجر تویو ودلوا ته اشاره اتا وکړه دی ونيتا او کدي پنځیشن او تکونا من الظالمين تاسو بدنه مناسب کار کوم کو نشي ما حکم داده زمان عمر داده نو کچر بیا زمان دا عمر نا برمانی کولشی نو دا نامناسب کارکو انگو نبش آدم علیہ السلام دو سلام تا اللہ ویلی با پا آغا وقتی اللہ السلام دا ویلی چه گوره دا شیطان ستاسو دشمن دی ستاسو ددوارو سشید دشمن دی چه کل آدم علیہ السلام تا سیدہو نکو دوستو سورة الطعاقی براشی انشاء دو ادم علیہ السلام تعلوی ای آدم انہا لعدو لکا ولی زوجکا فلا یخد من الجنکی فتشقا دامو تا علیہ السلام تعلوی ای آدم انہا لعدو لکا دا شتانستا دشمن دے ولی زوجکا اوستاد بیبیمو بي نو فلا یخد ما من الجنکی دیم گوری دی جنت ناونا باسی دیم دی جنت ناونا باسی نو دا وطاللہو یہ باہر حال دا خبر داد ودری خبری وطاللہو کنے یو دیکی اسے گا سکونت دے گی گوا دیم خوراک کوا دیم دیونی تمانیز دیکی گا کنیز دیشنو نا مناسب اکار کون کنے اور پینزم دا خبرم وطاللہو که صورت قوحا کے برا جی چکوری دا خبرم ورسرنوٹ که دا شیطان ستا اوستاد بی بی دوشمنده اصوی نچه دیتا سو دا دیجه نتنام بیای سنگ و باسو سبانی سبکی پوس وصله شیطان واسو سی سنگ و آجوله سو کرتی بوچو سبانی سبکی و انشاءاللہ را شده نو بار هلاندنی سبک نمعلوم شده چلونده تکبر شیطان کلیو او دا انسانیت دا گمراه قول و ازم اللہ سر خبری تریجی کنکده وی آغا منگا دا لحال تکبر نمزان سا دل پکار دی عوض شیطان نمزان بچ پکار دی دا انسانیت دشمن دی قال او فرمائل اللہ تنا فاہبت منہا توزد جنتنا فما یقون لتا فجائز مریستال فرا انت تکبر فيها داچت تکبر کے پیها بن جنت کے زمان حکم نزان ویو لو فا اور جو عزا انکای کیننت چه مینا صاغری د کلیو قالا دویش کانوی ان وی می مهلت را کما الی یوم یبثون الی یوم تر اور پوری یبات مولا چی خلق بپا زولشی د قبرن ینی دمی چی پیرا قَالَوْ تَرْمَا يَا تَلَا اِنَّكَ عَيْكِ نَنْتَجِ مِنَ الْمُنْذَرِينَاتِ مُحْلَتْ قَلَيْشَوْنَيْنِ ستا فعلی کی فیصلہ ستا فارا کی جمعہ کی نذکرہ کہ تا سبا محلت ملاویی او بل یوم الوقت المعلوم داشت ندید ہے کہ اور ہے کی در حساب دارت سے اندیر کو گزارا بل جائے یوم الواس بعض زکه يوم الجزاء مليشه بعض زکه يوم الدين مليشه بعض زکه يوم يوم الوقت المعلوم مليشه او جونګ ديکه په مختلف کارونه کېږي نذاگر مختلف کارونه په نسبت باندې وطن مختلف نمونهشته شي وي بعضه ځکه او خلقت باندې کېږي یاوم الجزاء تذکر واي خلقت او جزامله مختلف واقعاتو دوځنه مختلف نمونه قالوا اي شيطان فبناوي فني فبنا فسبب ذي وهي تنيت تا گمرا کمالا لا اقودنا من يكين ان سراطة المستقيم فالآبستانياك ثم لآتينهم بابراتهم بالتحامق من بين ايدهم دمخي ترددين ومن خلقهم او دشا ترددين وعن ايمانهم او دخل ترددين وعن شمائلهم او دغس ترددين ولا تجد اكثرهم شاكرين ولا اکثر با انسانیتو اکثر با انسانانو شاکرین شکر وزانا شکر قوم کی بوحدین تابدار قالاو برنایل اللہ تلا اخرج منها وصدب جنتنا با اسماننا مرموماً غیر جن شویت مدعوراً رتل شویت لمن طبعاقات تسن بی اللاوی لمن منهم الذين لا امل ان خا ما خادك بك جهنم جهنم ترى من كنت جناجماين دولنا اول يومغا ويا دمو يا دما اذكر انت فسيت وتاو تجك وبيستا الجنهه جننت كي فكلا شيرتما تضار وغير ولا تقربان هذه الشجرة قوتات من الذكي قائم هذه الشجرة دي ونتا دي نوعي ونتا فتكونا ورمشابة دورا من المظالمين جنا مناسبا تنبنا يوم دولين يا أخمين يا رحمة الدين يا رحمة الدين كريم أخدائكم لأجرم تذكر شيئا والإبنس كريم او داری بارکتے غمبر گئی جسو تکبر کی او اللہ لاندکئی او جسو تکجیزی کی اللہ بیوچتے کریم او بیمتا جیزی نصیب کی کریم او بیمتا توازو تا ترکتا جیزی نصیب کی تکبرنم یا اللہ او ساتے شیطان نے اتباعنم او ساتے یا اللہ کریم او خدای داد چوینی مرکی رس دنان چکمی واندیکوی دیجتا سگا سکار بکم یا اللہ کریم او خدای زموندد ہر طرف دا حفاظتو یا اللہ من امور ساتھ یا اللہ سی سلام علاقوں جنب یا اللہ رزی شخصا